Hey du, zwei Worte genügen und die Welt ist wieder in Ordnung. Hey Schatz, wie schön, dass du anrufst. Was machst du gerade? Ich telefoniere gerade mit einer wunderbaren Frau, die leider noch immer in Berlin lebt und nicht in München. Und davor? Was hast du davor gemacht? Du hast dich über irgendwas geärgert, stimmt's? Deine Stimme war irgendwie so wütend. Naja, wütend nicht, nur ein bisschen genervt. Ich war gerade dabei, einem Herrn Lindelbauer eine Absage zu schicken. Lindelbauer? Den Namen kenne ich doch. <lacht> Liest du etwa den Kulturteil des Süddeutschen Merkur? Ach, ein Journalist ist das. Ein wichtigtuer und Besserwisser. Er glaubt, die Pressefreiheit ist in Gefahr, nur weil ihm jemand böse Briefe schreibt. Ich soll nachsehen, ob der Leserbriefeschreiber vielleicht noch schlimmere Dinge gegen ihn vorhat. Aber du willst nicht? Ich will nur eins. Meinen Computer ausmachen und mit dir in den Urlaub fahren, Christine. Hallo? Äh, bist du noch dran? Ich überlege gerade. Wenn der Typ wirklich gefährlich ist, dann gibt es bei der Polizei vielleicht schon Informationen über ihn. Ich mache dir eine Liebeserklärung und du? Du hast doch diesen Freund bei der Kripo. Ach, du meinst Andi? Ja, genau. Kannst du den nicht anrufen und mal nachfragen? Und dann? Naja, wenn du von ihm etwas erfährst, verkaufst du die Info deinem Journalisten. Zwei, drei Telefonanrufe und fertig. Schnelles Geld, oder? Mensch, Christine, das ist... das ist... Sag es ruhig. Das ist einfach und genial. Nein, so möchte ich mein Geld nicht verdienen. Ich möchte selbst was herausfinden, verstehst du? Ich möchte meinen Kunden eine eigene Leistung bieten. Es war ja nur eine Idee. Ein bisschen herumtelefonieren und das Ergebnis dann als Arbeit verkaufen, hm, das finde ich nicht richtig. Außerdem interessiert mich dieser Job nicht. Das habe ich doch schon gesagt. Ist ja gut, Carsten. Nein, es ist nicht gut. Oder findest du es richtig, wenn man als Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft eine Million Euro im Jahr verdient? Was soll denn das jetzt? Ein Aufsichtsrat? Was für ein Aufsichtsrat? Könntest du bitte beim Thema bleiben? Ja, Aufsichtsrat. Es gibt Aufsichtsräte von Aktiengesellschaften, die glauben doch wirklich, dass es eine Million wert ist, wenn sie alle drei Monate für ein paar Stunden an einer Sitzung teilnehmen. Warum regst du dich so auf? Diese Typen zerstören unsere Kultur, verstehst du? Nicht die Rechtschreibreformer. Okay, Carsten, wir telefonieren morgen wieder. Tschüss.